бо я вже свою їжу давно скінчив і був дуже голодний, а моя дорога ще була дуже далека. Цей казах-пастух розказав мені, що вовки звідти з тих гір і степів аж в бурноктяберськ стаями налітали і давили навіть телиці на фермах. І дійсно так було після і при мені. але я того не знав ще, коли цей потяг у мене був. І по своїй глупості рішався на таке. Та Бог зберіг мене. Не по заслузі мої, а думаю тому, що його ім'я святе було на мені перед всіма, хто знав мене. Сонце вже зайшло. На небі загорався місяць. Я став спиною до гір, але лицем протилежний бік знайшов на горизонті ту приміту, по якій мав повертатися, щоб мій курс був вірний, помолився і пішов. Ішов з радісним серцем і упованням на Бога, тому що явно бачив, що Божий ангел був зі мною серед всіх небезпек, які залишилися за плечима. Також розумів після почутого, що небезпека ще є попереду, перейти вночі цей безлюдний степ, де господарюють вовки. Але чомусь мені непохитно вірилося, що Бог мій, який зберіг мене у всьому тому, що мені траплялося, не залишить мене і в кінці мого путі. І радіючи, благословляючи Господа, я з насолодою йшов. Зорі, здавалося, теж раділи зі мною, усміхаючись мені, мерехтіли сріблосинім світлом над таємничою далиною нічного степу. Через декілька годин моєї ходи, коли місяць вже був над Західним обрієм, я натрапив на якісь розвалені хатів. Мені від того зробилося тривожно. Коли я йшов до гір, я на них не натрапляв. Виходить мій курс невірний. Я відхилився десь вбік. Тих розвалених хатів було немало. Місяць на заході. Освітлював їх косем, майже горизонтальним промінням, від якого падали за хатами довгі чорні тіні. На освітлених напівзруйнованих стінах з'яли чорні віконні отвори, наче очі на мертвих черепах людей, які спостерігають за мною. Яке моторошне відчуття панувало там. Думалося. Мені тоді, що то гірше, як вночі на, це, на цвентарі. Колись там, видно, жилі люди. Де вони тепер? Повмирали чи що? Вже їхні хати від стародавності розпадаються. Хотілося скоріше перейти те місце. Мою тривогу, що я на невірному курсі, усмирила вірна думка. Що коли я проходив туди, ідучи десь поруч цього місця, в тій порі... Коли місяця вже не було на небі, я міг пройти дуже близько і в темноті не бачити цього. А воно так і було. Опісля я вже знав, що там дійсно був кишлак, село. Це по- їхньому кишлак. Але потім... Не стало води, яка раніше була, і люди всі разом звідти переїхали десь в інше місце, вікна, двері, всі дерев'яні частини поймали, щоб ставити у свої нові глиняні хати, які там всі роблять, а ті стіни старих хатів залишилися розвалюхами, щоб ночами лякати таких випадкових мандрівників, як я. Я йшов далі, іноді засинаючи на ногах, прокидався і спішив знову. Перед ранком ще не світало, і я враз відчув, що 41 кілометр пройдено. Така була впевненість, наче бачу те на спідометрі. Звідки я отримав те знання, не знаю. Но твердо знав, що якщо піду далі, то прийдеться після повертатися. На наші палатки я не натрапив, була повна темрява. Зорієнтуватися, де я, ні по чому, не міг. Ліг на землю і тут же заснув. Під куполом небес, усіяних перед ранковими зорями, спав на Божій землі змучений горе-мандрівник, який не спав дві ночі і зовсім не спочивав днем, а увесь день напружено достигав якоїсь нічого не й мети, ідучи через страшні перешкоди. Тіло цього горе мандрівника було вкрай втомленне, но не дух був втомленний. Він окрилював його на потяг непотрібною комусь романтикою чи диватством. Для нього це було непізнанне людьми, захоплюючи чарівне задоволення, якого він зазнав на безлюдних, екзотичних нічних просторах, у абсолютній самотності та єднанні з Богом, та у надхмарних висотах гір, відрвавшись там від марнотного тяжіння землі, він спав на землі, наче на самій м'якій у світі подушці, з задоволеним чуттям доповнення так бажаної мрії. Хтось, можливо, якби був побачив там цього упавшого з немозі, але щасливого горе-переможця, з великим задоволенням насміявся без нього а, можливо, й тепер сміється, коли слухає. Та я вам ще скажу. Не знати, хто щасливіший був би у своїх спогадах про минуле, цей дивак, горе-мандрівник, чи той, що спогадує, як нудно проходили його дні, як він не знав, чим їх заповнити, і недів дома від нудьге. І ще що скажу. Всі великі, дуже розумні люди, генії, за якусь Іншу свою дивацьку привичку Болі обов'язково обсміянь іншими. Хм, може, я з таких? Ха. Але це я так. Трохи сам над собою посміявся. Бо й тепер я перевтомлений гори-друкар, Поки цю подорож описав. А причина тому, що я втомився, саме той мотив, що був тоді, Коли я йшов у ті гори. Але гоп-па! Якби я був, не замучився перший раз, коли я йшов туди, а другий раз, коли друкував про те, то ви б геть менше знали про діда. Прокинувся я, коли сонце вже високо піднялося над горизонтом і пригріло мене. Перша моя думка була глянути при світлі днини, де я знаходжуся. Я скочив на ноги, глянув ліво і побачив наші палатки. Метр за п'ятсот в стороні. Ні взаді і не впереді, в стороні. Я точно йшов. Я не проминув їх. І не спинився йти дочасно, а порівнявся точно з ними, тільки трохи в стороні. Те, що я на відстані 41 км, відхилився на 500 метрів, це було майже точне попадання в ціль. Я ж не мав абсолютно ніяких орієнтерів і йшов нічні пітьмі. Але те, що я відчув якимось непізнаним мною чуттям, що запланована відстань пройдена, це дуже здивувало мене тоді і дивує і по сьогодні. Думаю, що в нас людей є закладені Богом непізнані нами можливості, якими ми не вміємо користуватися, а в екстремальних надзвичайних обставинах вони допомагають нам. Коли я підійшов до наших палаток, всі солдати були вишиковані йти на роботу. Я закинув свого бушлата в палатку і поспішив докласти майорові, що я повернувся з відпустки. Коли я наблизився до строю, відкорбував строєвим кроком належну відстань перед майором, приклавши руку до скроні, цокнув каблуками і доповів. Товариш майор, рядовий марчук прибув в розпочатку. В положении, увольнительной, без опоздания и каких-либо происшествий с последствиями. Вольно рядовой марчик скомандовал овин и, повернувшись до солдат, сказал, Дождались нашего альпиниста. Сейчас похохочем узнал, как он возвратился с полпути и тогда до меня. «Доложите, товарищ Марчук, в присутствии нетерпеливо ждущих вашего возвращения солдат, как далеко вы сумели побывать, что увидели? Вчера у солдат только и было разговор о вашем походе в горы через такое расстояние. Ваш вид говорит о том, что вы действительно усердно добивались цели». «Солдаты все зареготали, дивлячись на меня, чудака». Похудівшого, посирівшого, виснаженого від утоми І недосипання. Я стояв перед ними, наче Весохлий монах, з якогось Середньовічного монастиря, І з запалом все розказував. Якби я був такий, як всі, Мені, напевно, ніхто Би був не повірив, Але всі ж знали, що я не говорю Неправди. Не жартую. І на повному серйозі Слухали, дивуючись. Майор теж дивувався. Його і всіх розбирала цікавість, але ще через мене порушувався розпорядок денний, і він розпорядився, що вечором я продовжу свої оповіді, дав наказ всім йти до праці, мені на відпочинок. Коли я вечором все розказував, то майор вирішив, що у наступну неділю виділяє вантажний автомобіль, і хто хоче, він дає їм відпуску поїхати під гори машиною ті 41 кілометр і провести в горах день. Сам він обіцявся поїхати з нами. Знайшлося повна машина бажаючих, і ми поїхали. То вже був просто відпочинок їхати на машині і там розважатися. Десь шість-сім хлопців погодилися лізти до вершини зі мною. Я їх повів тими важким маршрутом, куди я ліз, Четверо з них трохи полізли і повернулися, а ми підіймалися. Я ліз по скелях з такою легкістю, що завжди був на великій відстані від своїх товаришів. Коли зачекав їх десь на одній третині нашої віддалі до вершини, вони стали проситися назад. І я ради них погодився. Всі переконалися, що я дійсно був там, пішки, побачив все те, про що я розповідав. Всі разом з майором визнали, що я дійсно виносливий і маю призвання до альпінізму. Семипалатинськ Після закінчення праці в Радгоспах всі курсанти і я з ними переїхали в місто Семипалатинськ. Куди переїхала наша школа? Шкільне начальство, яке тримало мене при школі в Ташкенті, всі ми теж оприділили мені службу при школі. В мої обов'язки входило видавати щоденно курсантам хліб і цукор три рази в день. Знову мені Бог приготовив чудовий тихий куток, де я був собі сам господар. Через день привозив хліб з пікарні, нарізував його на машинці для... на скепки, Зважував на 10 чоловік у одну хлібницю і все. Отримував на складі цукор, теж його розважував у цукровниці на 10, і теж все. А під час сніданку, обіду чи вечері видавав те в столову. Курсантів було всього 300 чоловік. Це мені було потрібно видати 30 хлібниць і 30 цукорниць. І всі мої обов'язки. Моє приміщення... Було поруч з кухнею, і навіть вхід до нього був через кухню, а з нього вікно видачі в зал столової. З кухарями у мене зав'язалися хороші стосунки, і я мав відбірну їжу. Певно, що вони від мене мали білий хліб і немірую цукру, і другі мої друзі теж чекали, щоб я їм дав трохи більше. Ту недостачу цукру, яка створювалася у мене, я вирівнював так. Коли отримував місячні невеличкі гроші, які видавалися солдатам, ішов з ними прямо в крамницю, яка була при школі, і купляв на них цукор, і висипав його туди, де знав, що його не вистачає. І проблеми не було. Обважувати солдатів я собі не дозволяв. В Семипалатівській школі мені було найкраще з усіх місць, де мені приходилося служити. З командуванням школи в мене були відмінні стосунки. Вони мене поважали ще з Ташкента. в Багажі теж і в бурно теж, а тут, в Палатінську, мені дали саме найтихеньке місце, безжурне, мало праці і багато свободи. Ніхто мене не перевіряв ніколи, де я знаходжуся знали, що в мене все функціонує добре, що проблем на моїй службовій ділянці не буде, і так було. Бог мене чудно благословив у всьому. Коли ми появилися в Семипалатінську, то молодший командирський склад був з нових командирів, які не знали мене. Але коли узнали, що я віруючи, то, як на диво, дуже добре до мене віднеслися. Однієї суботи Новий мій командир зводу каже мені, завтра в неділю я дам вам відпуску міста.